Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Inhamaduhu subhanahu wa ta'ala Wa nasyuruh Wa na'uzubillahi min syururi Anfusina wa min sayi'ati A'malina Man ya'dihillahu falamudillalah Wa mayidlil falahadiyalah Asha'idu an la idaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اما guru <coughs> <coughs> Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukura. Hadrah Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini yang kita cuti Isra Mikraj, tempat lain tak cuti ni. Selangor tak cuti juga. Negeri Sembilan berni cuti. Hebat negeri 9 ni. Isra Mikraj tu cuti kita tak ambil cuti nuzul Quran dengan awal Ramadan. Kan. Eh? Quran dengan awal Ramadan kita ambil, kita ambil Isra Mikraj. Ya. Eh? Wesak kita ambil. Eh? Jadi kebetulan dengan cuti pada pagi ini sama kita ambil kesempatan dan waktu pada pagi ini untuk uh, kita mengambil tebar pengajaran daripada kuliah dengan kesempatan yang oleh Allah. Dan uh, ada sifat, ada sifat yang Allah Subhanahuwataala haramkan Ia dilakukan. Ada perkara yang Allah Taala haramkan ke atas dirinya dan Allah juga mengharamkan ke atas manusia ataupun makhluk melakukan perkara tersebut. Ada sifat yang Allah Subhanahuwataala suruh makhluk melakukan perkara tersebut dan juga Allah Subhanahuwataala juga bersifat dengan demikian. Itu dua perkara ni sangat berkait Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Melarang manusia Daripada bersifat demikian Dan juga begitu juga Allah mengharamkan Sifat itu ada padanya itulah zalim Zalim-zalim ni Allah kata Aku mengharamkan ke atas diriku Dan aku juga mengharamkan ke atas kamu semua Daripada berlaku zalim Aku janganlah kamu berlaku Zalim eh? Zalim ni Allah Taala haramkan ke atas diri yo dan juga mengharamkan ke atas umat manusia makhluk keseluruhannya. Eh? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah bersifat zalim, melainkan yang zalim itu adalah diri manusia itu ataupun makhluk itu sendiri. Eh? Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menetapkan. Sesuatu perkara itu Melainkan Allah menetapkan ianya dengan suatu sifat yang adil Dengan kebijaksanaan Allah SWT Sebab itulah pernah berlaku satu dialog di antara iblis Allah, Dengan seorang rasul Saya nabi itu rasul itu adalah Nabi Ibrahim AS Iblis datang berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim bertanya Allah subhanahu wa ta'ala kata Iblis berlaku zalim terhadap aku kata dia Sebab dia menciptakan aku mengikut kehendaknya Menetapkan kejadian aku Apa yang berlaku ke atas aku mengikut kehendaknya Dan memasukkan aku ke dalam neraka juga dengan kehendaknya Maknanya Iblis kata Allah berlaku zalim kepada dia Sebab Allah yang cipta Allah yang menentukan perjalanan hidupnya Dan Allah juga yang menentukan kehidupannya nanti di di neraka ha, Kalau baca sekali lalu tu Kalau dengan kefahaman yang agak kurang Kita akan kata betul lah Maknanya zalim lah Sebab Allah cipta kata dia begitulah Allah yang cipta Allah juga tentukan tempatnya Lalu apa jawab Nabi Allah Ibrahim a.s Sesungguhnya Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan engkau mengikut kehendak engkau Dan menjadikan kehidupan engkau mengikut kehendak engkau Dan menentukan kehidupan engkau Pengakhiran engkau Mengikut kehendak engkau Maka itulah zalim Tetapi Apabila semua itu berlaku dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ianya tidak pernah berlaku zalim Maknanya apa-apa yang daripada Allah Ianya tidak pernah zalim Sebaliknya yang menzalimi diri manusia itu Makhluk itu adalah makhluk itu sendiri Maknanya kalau daripada Allah Benda tu tak zalim Yang zalim-zalim itu zalim, siapa? Yang zalim-zalim ni adalah makhluk Ataupun manusia Sebab itu bila kita melakukan dosa dan kesalahan Jangan salahkan Allah Yang salahnya adalah diri kita yang menzalimi diri kita sendiri sebab kita doa ni sebut dalam Quran Rabbana, zalamna, ampusana wa, illa, wa illam tagfirlana, utarhamna, lanakunana minukhasiri Ya Allah, semuanya aku telah menzalimi diri aku sendiri Bila baik salah, baik dosa, ni salah kita lah. ha, eh? Salah kita ha, Sebab itu, antara zikir yang dibaca juga ha? La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu mina zalimit zalim zalim tu balik kepada siapa kepada diri kita yang melakukan kesalahan tersebut bukannya salah Allah bukannya kezaliman itu berlaku daripada Allah taala tapi yang berlaku zalim itu adalah diri kita sendiri dan ada sifat yang Allah taala suruh kita bersifat dengan demikian begitu juga sifat itu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sedemikian iaitu adil lawan pada zalim lawan pada zalim ni adil. Adil ni Allah suruh kita pun adil. Allah juga bersifat dengan adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah perintah kamu supaya berlaku adil dan juga ihsan. Eh, Allah juga bersifat dengan adil dan salah satu daripada asma Allah al Allah Taala itu bersifat dengan sifat adil. Yaitu wada'a <tuh> asya'un fi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. sifat adil Allah Subhanahu wa ta'ala itu Melangkawi seluruh makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Baik, jadi di atas pertimbangan adil dan zalim ini nah, Jadi kita faham Betapa adil dan zalim itu adalah merupakan sesuatu yang Allah ta'ala suruh kita buat adil Dan Allah larang kita berlaku zalim Sebegitu juga Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan adil Dan Allah ta'ala itu tidak sekali-kali berlaku berlaku zalim Baik jadi apa yang kita nak cerita pada pagi ini adalah Berkenaan dengan Zalim ini termasuk di antara Salah satu daripada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT eh? Di antara perkara yang dibenci oleh Allah Taala adalah Zalim itu sendiri Dan apakah ta'rif zalim? Apakah pengertian zalim? Ha, kita dengar orang selalu sebut zalim, zalim, zalim Zalim ni apa dia? Ha, jadi nak merungkaikan persoalan Apakah maksud zalim itu? Maka kita perlu meluju daripada apa yang disebut dan digambarkan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam Al-Quranul Al Karim tentang pengertian apakah maksud zalim tersebut. Eh? Sebab meletakkan sesuatu maksud dan makna itu yang paling tepat hanyalah dengan apa yang telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maka zalim itu kata Allah Taala termasuk di kalangan orang yang zalim itu adalah orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni dua je. Lah. Sama ada menjadi manusia yang dikasihi oleh Allah atau menjadi manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita dalam kehidupan ini dibenci oleh orang yang sepatutnya orang tu sayang ke kita Kehidupan itu sudah cukup untuk menjadi sempit pada kita eh? Orang yang duduk sepolah kita Jiran kita baik, isteri kita baik, anak kita baik Kawan-kawan, dia bonci dengan kita Itu pun sudah cukup untuk menjadikan hidup kita ni sempit ya. eh? Kita boleh tahulah, tanda-tanda dia bonci itu tahulah kita ya. Dia pandang, dia nampak kita, dia pandang untuk baik-baik lain nah, Contohkan kan dia buat motor, dia nampak kita, dia mandang tempat lain Sampai langgar tiang lah sanggup dia Itu tanda bonci itu, tanda tak kong oh, mana itu eh, Bila kita ajar, kita nak burak dia lagi kita buat Itu tanda bonci itu Kalau manusia, makhluk ni Kita nampak tanda-tanda boncinya dia pada kita Sudah cukup untuk menyempit hidup kita sebenarnya eh, Pergi surau, pergi surau Duduk semayang sepolah-sepolah eh, Tapi salam dia mandang tempat lain contoh kan. Salah pun ujung jari je bagi. Tersebab apa dia membenci kita? Adalah kerana sebab eh. Ha. kan? Adalah sebab eh, dia membenci kita ha. kalau dia membenci kita atas dasar kerana syarak, eh ha. kerana Allah Subhanahu Taala memang kita melakukan maksiat dan dosa yang dia dibencinya dosa dan maksiat itu, tak apa lagi. Ha. Kita bimbang ha. eh? kalau dia membenci kita kerana kesalahan diri kita. Ha. kita yang salah, kita yang silap. Ha. kita yang melakukan kesilapan, kita yang melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau dibunci oleh makhluk pun ha, eh? Itu pun sudah cukup untuk menjadikan hidup kita disempit kan, kan? ha, Apatah lagi kalau dibunci oleh Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala ha. kan? Ustaz kaw, datang surau orang baik tak tahu ya. Orang bunci dengan Ustaz tu, tak ramai dengan Ustaz tu ha. Kan? Ha, orang, Ustaz tu kuliah, orang wala habis semua Itu kan? ha, tanda orang bunci dengan Ustaz tu, tu. Contohnya kan, kan? di pagi-pagi subuh ni dia tidur, dia tololap tu bukan masjid dah sebab dia memang nikmat yang datangkan tu lah baik macam mana kan haa, baik jadi haa, kita nak kita nak jadi manusia yang bagaimana manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu eh, Alaihi Wasallam kan dalam satu hadis eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebab ni kalau Nabi Allah Ibrahim itu diangkat oleh Allah sebagai khalil kekasih Allah. Ha. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu diangkat sebagai kalimullah yang boleh bercakap dengan Allah yang boleh berkata dengan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai habibullah kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, permulaan perjalanan itu Allah mengangkat Nabi ini sebagai abdihi Bahannul Ladi Asrobi Abdihi, permulaan perjalanan Isra itu Allah mengangkat nabi ini sebagai Abdihi hamba dan di pengakhiran Mi'raj itu Allah mengangkat nabi itu sebagai Al Habib kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perjalanan Isra itu Allah memulakan nabi ini dengan hambanya Bahannul Ladi Asrobi Abdihi dan di pengujungnya diselesaikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah mengangkat Nabi ini sebagai Al-Habib Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana Caranya nak menjadi kekasih Allah Itu kena dikasih oleh Allah Itu kena kuliah lain lah ha, Itu kita cerita kuliah lain ha, Hari ini kita nak cerita ni golongan yang dibenci oleh Allah ha, Sebab kalau cerita golongan yang dikasih oleh Allah ni ha, Takut nanti kita syuk ha, Adal lah, lah tu Betul dia kan Nah, nah. jadi kita cerita yang dibenci oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat mengelak diri kita daripada jadi golongan-golongan yang tersebut baik Allah menyebut dalam surah, Al surah Ali Imran ayat 100 ayat yang ke-57 Allah sebut di penghujung ayat itu Allah kata wallahu la yuhibbu zalime. sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala itu tidak kasih Allah Ta'ala itu tidak mengasihi orang-orang yang berlaku zalim ataupun orang-orang yang zalim apa lagi kita nak sebut perkataan Zalimin itu secara terang Allah tak Ta'ala sebut perkataan Zalim Wallahu la yu'ibu Allah Ta'ala tidak kasih Allah Ta'ala tidak sayang kepada orang-orang yang berlaku Zalim ataupun orang yang Zalim Dari antara ta'rif ataupun pengertian Zalim menurut Al-Quran Al-Karim ada beberapa maksud, hampir 8 ke 9 maksud Zalim ini ha, kalau kita nak tengok dalam Quran Bagaimana yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama disebut makna zalim ataupun ta'rif zalim ini disebut berdasarkan daripada surah Uluqman Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar Bermakna zalim-zalim yang pertama maksud zalim ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, menyengutukan zat Allah Subhanahu wa taala enggan menerima eh, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebab syahadah kita ni ada dua. Syahadatullah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menolak salah satu daripadanya boleh menyebabkan kita jatuh syirik. Eh, boleh menyebabkan kita tergelincir daripada tauhid yang sebenar beriman pada Allah tapi tak terima nabi sebagai rasul itu juga dimaksudkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya begitu ataupun menolak kedua-duanya sekali boleh menyebabkan dan memberi kesan kepada tauhid seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu syirik syirik ni maksudnya apa dalam bahasa mudah kita faham maknanya menyembutukan Allah menduakan Allah Subhanahu wa taala Meletakkan ada sesuatu yang sama unsurnya Kuasanya yang kita sandarkan Sama seperti kita menyandarkan kekuasaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu masuk syirik Sama ada dalam pegangan kepercayaan kita meletakkan Ada sesuatu yang menyamai kuasa Allah Ta'ala Ataupun dalam ibadat yang kita lakukan itu eh, Tidak dilakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dilakukan kerana selain daripada Allah juga ditarifkan juga sebagai mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan, dengan sesuatu eh? bukanlah soal tauhid sahaja, bukanlah soal akidah sahaja betul saya percaya Allah ta'ala itu Tuhan yang satu, saya percaya Allah ta'ala itu Tuhan yang esok tidak ada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala percaya dia tapi dalam ibadatnya dia melakukan kerana nak menunjuk-nunjuk pada manusia ha, ataupun nak mencari keredoan manusia yang golongan-golongan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yura'u wan nas mereka ini melakukan ibadat dengan nak menunjuk-nunjuk pada manusia, nak diperlihat, nak dipertontonkan kepada manusia dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riak itu sebagai syirik yang kecil. Iyyakum syirkul akbar berjaga lah kamu kata Nabi Daripada berlaku syirik yang kecil Iaitu syirik-syirik yang kecil Itu bentuknya adalah Bila melakukan ibadat tidak ikhlas kepada Allah Tapi dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia ha. Ha. Jadi dalam soal syirik ini Bukan hanya semata-mata soal Itu jelas Bergantung kepada apa, Bergantung kepada tangkal Bergantung pada itu dan sebagainya kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu jelas Ianya adalah merupakan sesuatu yang Syirik ha. eh? Anak-anak kaitan pergi jumpa Untuk pomoh lah dia ha. eh? Pergi jumpa itulah, pergi jumpa ni Pergi sembah batu lah dek. Pergi minta dengan dengan Jumpa untuk guru lah dia ha. untuk guru Bukan untuk guru yang pakai sohobat Ini untuk guru budak ni Caming ni ha. eh? Kan datang dari calah Kek rumah-rumah -hari, hari kan Uh, so guna petis salah tu. Ha uh, eh, tinggal dia tu jumpalah tok guru tu. Dia eh. eh jumpa tok guru apa lah. le ni kan. Eh. Ha uh, tak becap nialah promosi jumpa tok guru lah. Ha jumpa tok guru. Ha uh, dekat tu. Ha uh, eh so, dia pun bubuh satu testimoni. Ha uh, nama saya Syarifah kata. Syarifah lah bubuh tu. Uh, eh bagi bubuh nama lain tu tahan sikit cari bah bubuh. Ha. kalau bubuh nama orang bukan Islam tahan sikit nama orang Islam. Dulu hidup saya susah. setelah bertemu dengan Tok Guru hidup saya berubah. Ha Tok Guru telah berjaya berubah hidup dia. Pokok ha. Tok Guru memberikan dia ramalan apa nombor nak keluar esok. Dia pun boleh. Ha. dia Tok Guru tu boleh satu nombor. Ha. dia pun boleh big 80 small 60. Kan? Eh, nombor lah Bota 80, kunci 60. Tah bodoh-bodoh big small dahulah tapi macam itulah boleh je. Eh? eh tuan, tuan yang faham tu faham lah Yang tak faham tu tak salah nak tanya apa benda tu. Itu dah apa benda tu? Tak elah tanya apa benda tu. Eh, orang yang faham tu tak tahu dah sebab pore faham. Eh, eh. Dia boleh big 80 small 60. Nombor yang diberi tu Naik first price besok pagi ha, Jadi tak tahulah berapa eh, Juta lah kan? Eh. Dan dia kena bagi 10% Daripada jumlah wang yang dia monam tu kepada Ke UU tu ataupun pada Watt tu lah 10% lagi tinggi daripada Dakat lagi Dakat pun 2.5% Dia 10% kalau penubuh ha. Macam kat suamban ni pun ada kan Kita tengok Lalu lalu ke depan ke depan pada nombor ko tu Ada orang duduk ke depan tu Nah, itu agaknya yang, yang jenis uh, Tok-tok guru biasa, lobai-lobai biasa kek, tu. Uh, hmm. Ni jenis yang duduk Kek wat ni jenis tok-tok guru hmm. Yang ni jenis-jenis lobai-lobai biasa kek, eh. Duduk elok dengan adek, Tika kuning, eh, dengan apa kuning Macam-macam lah Boleh pula orang sebelum pergi boli nombor Tanya dia dulu, nombor apa naiknya eh? Cuba bikin munasabah kan? Kalau betul lah dia tahu apa nombor naik Baik dia boli dulu, takkan dia duduk situ dah. Betul dia kan sebabkan manusia ni dah hilang rasional dia ha, tak kira cahaya juga dia. cuma fikir logik eh. kalau betul dia tahu nombor apa naik dia tak dia sendiri takkan duduk situ dia pergi bali dia pergi buat kerja lain baik dia buat kerja lain ha, Saya pernah tanya macam tu dekat orang ha, dia kata mungkin dia punya kepantangan ilmu eh. ha, Allah Alam lah dia, dia cuma boleh beri orang je, untuk dia tak boleh pun ada jenis macam tu Allah Alam lah tuan-tuan kan ha, eh dia macam tukang gunting-gambut lah. Dia boleh gunting-gambut orang. Tapi dia tak boleh gunting-gambut di sini. Agak macam tu kan? lah ke? Allah-u'alam lah. Macam-macam. Jadi sebab itu, bentuk-bentuk syirik pergantungan yang semacam itu, jelas, haram. Eh? Sebab itu, وَمَيْ يَتَوَكَلَ Allah اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُ Siapa yang bertawakal, bergantung hanya pada Allah, maka cukuplah bagi dia. Kadang-kadang orang sakit, susah. Ha, ada waktunya sakit dan susahnya itu, dia bergantung pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, dengan cara yang elok yang yang cara yang dibolehkan oleh syara'i ni lambek. Ha kan. Minta usat Rosmin tolong bacaan. Ha contoh kan, kek 3 bulan tak jalan-jalan pun tu dia kan. Ha lalu orang kata, "Dan lu saudara lu sakit jenis hat tu dia. sekian-sekian, bawa ayam pun bawa apa tu ha, contoh gini-gini tu. Hari ni ubek time malam tu zamilok tu dia. Ha kawan dah 3 bulan menderita sakit. Dok pakai Ayat-ayat syifat ni tak jalan-jalan Haa, dibuat orang offer macam ni Langsung jadi je tuan-tuan Haa, tu, tu, tu. Ha, tu bahaya dia Baik, itu yang pertama ha, Ada 9 semua ni, 9 ke 8 Itulah, sompek kan habis lah. tak sompek Masih pula tuan-tuan eh? Yang kedua, disebut dengan Menta'ati syaitan Haa, eh? sama ada dalam Urusan yang kecil ataupun urusan besar Haa, eh Ta'at pada syaitan ni, ikut syaitan ni Juga adalah merupakan salah satu daripada bentuk salih seperti mana yang digambarkan oleh Allah dalam al-Quran dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22. Surah Ibrahim ayat ke-22 Allah beri gambaran bagaimana keadaan syaitan nanti di hari akhirat ketika mana ditetapkan kepada dia hukum. Maka apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Wa'adtukum fa akhlftukum wa ma kana 'alaykum min Waktu di dunia ni Syaitan ni dia ajak kita buat perkara-perkara yang lari daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ajak manusia ini lari daripada melakukan sesuatu yang disuruh oleh Allah Sesuatu yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membisikkan dan menjanjikan kepada kita sesuatu yang menyeronokkan Yang akhirnya apabila kita ikut kehendak syaitan tersebut Kita telah lari daripada perintah Allah subhanahu eh? wa ta'ala Contoh dalam masalah bersedokah kan Allah sebut dalam Quran. Eh, syaitan itu as-shaytanu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Syaitan-syaitan ni dia yaidukumul faqr. Dia menjanjikan kamu ini dengan kefakiran. Eh, dia dok bisik kita. Kita nak beri sedekah je dia dok bisik. Nah, eh, Kita ada duit RM15, kita ada duit RM15 50 sen, contohlah. Eh. Lalu tabung. Kita pun confuse nak masuk sepuluh ke lima ringgit ke lima puluh sen syaitan tu yang syaitan tu menjanjikan kamu dengan fakir, dia kata kalau kau masuk sepuluh ringgit sekarang buat buit -e air kau tak ada minyak atau macam yeah. kau masuk lima ringgit tu sekarang kau nak makan apa? Kalau pes mayam ni, kau nak makan ni kau masuk lima puluh sen tu pun dah okey dah tu, daripada tak ada langsung aa ah, ni ini janji caitan Kalau kau baru masuk semua Kata dia jadi fakir Ini keadaan Menyebabkan kita pun jadi pukir-pukir Akhirnya kita Tak masuk langsung masuk Bukan masuk lima busin Langsung tak masuk ha, eh? 50 ringgit 50 sen ha, Tapi kalau kita Kita tak apa, Menafikan ha, Punjukkan caitan itu Habis semua kita masuk ha, Itu menang lah kita dengan caitan tu ha, Kalau kita ikut Bermakna kita telah mengikut janji-janji syaih syafat. Syai Waya murukum bil fasyah dan dia mengarahkan kamu, mengajak kamu eh, kepada sesuatu perkara yang fasyah Ini kujuh syaitan. Lalu di akhirat nanti apa dia? Dia sendiri kata, Allah Ta'ala telah memberikan janji kepada kamu dengan janji yang benar. Ha, eh. Untuk aku pun Allah dah janji berjanji benar. Untuk kau pun Allah Ta'ala dah janjikan dengan janji yang benar. Haa, eh. Aku ajak kamu mengingkari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini aku boleh berhendiri daripada kau. Ha, ini syaitan. Syaitan punya ha, Eh, Yang dulu kau ikut, siapa semua? Kata dia. Ha, ini kata syaitan. Ha, dulu di dunia dulu, dia ngajak kita buat benda tak senonoh ni. Akhirat dia kata apa? Yang kau pergi ikut den buat oh, apa? Ha, lalu, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang perangai syaitan ini, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan juga syaitan ini sebagai golongan yang zalim Maka Allah menyebut Inna zalimina lahum azabun alim Bagi orang yang zalim Mereka yang ikut jejak langkah syaitan ini Bagi mereka azab yang sangat-sangat pedih sangat Azabun alim, azab yang sangat-sangat pedih Dijanjikan bagi siapa yang menuruti jejak langkah syaitan Baik Kemudian Yang ketiga Baik Yang ketiga Disebut di antara kezaliman juga bahkan yang sebesar-besar kezaliman adalah mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala. membohongi ayat-ayat Allah taala, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah dan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal i'rad Menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah An'am ayat 157. Faman azlamu mimman kadzaba biayatillah. Siapakah lagi yang lebih zalim kata Allah? Azlam ini merujuk kepada Isim Taqdir lebih zalim. Maknanya zalim yang sangat besar. Siapa lagi yang lebih zalim kata Allah daripada orang yang mendustai ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan berpaling daripadanya? Ini merupakan satu bentuk kezaliman. Bahkan ianya juga adalah merupakan suatu kezaliman yang besar. Dan termasuk juga ayat-ayat Allah itu adalah mendustai kitab Allah, Quran. Eh? Ataupun mengdzak mengdzak yang telah diturunkan oleh Allah yang dikurni oleh Allah kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan juga kejadian-kejadian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga maksud ayatullah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mendustai Quran itu jelas mendustai mukjizat yang dikurni oleh Allah kepada rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam nah. macam kita cerita Isra Mi'raj tahmiraj ni salah satu daripada bentuk mukjizat kan ya? mendustai mukjizat ataupun israk wal mi'raj itu adalah merupakan suatu bentuk kezaliman hari ni orang tak orang tak orang Islam kita ni semua percaya cerita israk mi'raj ni semua orang semua orang kita percaya eh zaman awal nabi cerita mula-mula nabi cerita dia didustai oleh orang-orang kafir dan juga diragui oleh sebahagian daripada orang yang baru masuk masuk Islam ha. Daripada peristiwa itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelarannya dengan gelaran Sedih ha. Saat orang lain mendustai Nabi Tidak mempercayai Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi S.A.W ha. Ini hebat eh. Peristiwa Islam orang, orang itu benar-benar menguji ke keimanan Uh, umat yang terawal daripada zaman Nabi sallallahu eh? alaihi wasallam. Itulah bila kita tengok dalam siwo itu eh, kita tak kita tak ceritalah Nabi naik apa semua ni. Tonton semua dah hafal gitu eh, dah eh? Kalau umur dah 60 tahun dah 60 kali dengar ceramah Isra Mikraj benda. Ha dia dah hafal lah. Lepas ini mesti jumpa ni kita dia. Ha kan betul? Lepas ni jumpa ni ha, ha kan betul? Itu yang cerita, tidak tahu Tidak ada cerita lain pun Tuan-tuan, ya, cerita Israq Me'ras ni Cerita yang sabit dari Al-Quran Cerita yang diambil daripada Syirah Nabi dan juga hadis-hadis yang sahih Mana boleh heko-heko ni bukan cerita Nustan Nustan ni boleh heko-heko Mula-mula Heru kalah, itu menang balik Itu kalah balik, monang balik nah, Itu Nustan boleh Heru mula-mula menang tapi itu kalah Sampai itu sudah kalah, dia boleh tak? Bolehlah buat pasal Nustan, tak apa Tapi kalau buat kalah, hero sampai sudah Pakai alamat Lopez, dia boleh cerita orang pakar bangun wayang Sebab itu dia tak berani buat cerita hero kalah sampai sudah. Akhirnya hero mesti menang Jangan takut, Tintin Nustan Kalau hero mati tengah-tengah cerita, jangan takut Anak hero copek, eh pasal Tintin Nustan Janganlah takut, jangan risau, Tintin Nustan Itu boleh rekod sendiri, tak apa Tintin Nustan eh drama Melayu boleh rekok eh, kan. Ha. Eh, Orang oh, matong anak apo oh bubuh-bubuh tahu itu anak angkat. Patulah nah, cerita-cerita standard cerita Melayu kan. Ha eh, oh, bubuh tahu tumbuh anak angkat, poi. Sedih lari rumah, patu pujuk, datang baliklah eh, tu dah. Eh, standard cerita la illallah. Dibangang-bangang yang kita ni tentang. Tentang pula relo pula penuh bangangan kan tu. <laughs> Sebab apa relo penuh bangangan saya kau baik. Eh? Cerita tu kalau 60 siri, 60 sini dia ikut. Nak drama Indonesia abis. Ya Allah 60 episod 60, 60 episod tu diikut Episod last kali Episod 60 Last kali cerita Ending dia dia kata ah bodoh tu cerita ni Tak macam ni Ayolah eh? saya kata dia. Ni bodoh siapa Kita lah Yang pergi tengok cerita tu Kata apa 60 kali kena tipu ha, eh Sekali tak apa 60 kali kena tipu Ya dah kabut awal-awal lah Cerita tu Dalam Dalam cerita tu awal-awal Dia dah beritahu dah Cerita ini rekaan Semata-mata Betul dia dia beritahu dah. Semua ayat itulah agak belapik sikit. Kalau saya jadi menteri penerangan saya tukar tu. Apa dia? Cerita ni cerita tipu. Siapa tengok kena tipulah, betul. Ah, konfem tak ada nak orang tengok dah agaklah. Kan Cito yang benar di Quran dengan hadis Nabi ni, ah ha, yang ni dia tak pernah nak dongah. Ha? tahu kok. Nah, eh, cito Quran. Oh, panjang benar cerita Kata dia. Eh yang dia nengok cerita sampai 60 siri Itu tak panjang ke? Kan? Panjanglah kan, tu. Ha, dengar kuliah sejam dengar kuliah. Ya Allah panjang eh dia. Apa kuliah lama-lama pun. Ha, kata dia kuliah ni mana boleh lama-lama betul -lama, dia. Oh pandai dah. Ah dia nak 3 jam. Itu kurang tu kata dia. Ha, biasanya sampai jam tu kata dia. Oh boleh gitu. Ha Allah wala. Hidup hidup tak togak. Ha tipu. Ha relax je. Cinta ni tuan-tuan. Tengok dari sudut jarah dia lah disebut. Nanti kata tujuan cerita cerita industri lah secara khusus saya sebut itu industri. Dia buat cerita cerita ni dengan tujuan nak mengkayalkan orang orang India. supaya jangan fikir masalah bosan negara yang berlaku. dia gambarkan tentang industri ni kemewahan, kekayaan, kehebatan. Satu lagu tigo tigo gerabak ketap, ompek taman bunga, tujuh halai baju. dia gambar tentang kemewahan dia gambarkan rumah, so bosah-bosah eh bosal rumah, macam kompleks, seorang manuo lah, bosah eh rodang ha, betul rumah eh supaya bila orang tengok cerita nustan ni dia jadi khayal tengok rumah bosah dia tu rumah dia nak pernah roboh ha, betul betul -betul. lupa barang naik lupa konotipu lupa penyelewengan, lupa ketirisan ini lah, ini India bukan sini ha, ha. Ha. dia buat cerita-cerita tu supaya kita khayal dia lupa punya lewengan duit 250 juta hilang dia biar lupa benda-benda itu semua maka dia khayalkan dengan cerita-cerita macam tu akhirnya kita lah tengok oh kita pun nak khayal oh macam dia ha, itu berjaya dah tu ha dan serupa lah mana-mana pun itulah keadaan dia mak dia melambatkan dengan hiburan yang yang melampau-lampau menyebabkan manusia lupa pada masalah sepatutnya dia dia fikirkan masalah besar ni akhirnya orang tak minat nak cerita benda besar ah ha, cerita benda isu-isu besar ni orang tak minat Ha, dia ngomong cerita yang remeh-remeh Artisnya bergaduh dengan artisnya ha, Semalam Sebelum berjuruh semalam Saya tengok TV, nak tengok masuk waktu belum Apa Cerita TV tiga tu, melodi Melody oh. oh, Melody Kenapa artis, ada tiga orang artis perempuan Bergaduh, bergaduh Bosar betul isu tu ha, Kita tak tahu, mana lah kita tahu ha, Siapa nama artis tu, Nelofa nama eh. Nelofa nama eh. Peranian eh. saya, Melayu kotan Melayu ni Nelofa nama eh apa maksudnya, tak tahu dah syarat apa pun nak lapun nak lapun apa entah, bunga suruh maksud tak tahu lah sebab itu, sorang tu apa nama eh sorang tu apa nama ha, eh bahasa Arab nama eh Anzalna nama ha, eh oh, ia sah kotul nama orang hari ni hebat kotul nama boleh lagi sorang dia bergaduh dengan siapa eh, tiga orang lah dia bergaduh lah rupanya ha, kawan tu menang trofi, kawan ni tak menang kawan ni keluar statement dia tak perhenti oh, itu isu bosah lah dia bosah-bosah kan. ha, media punya kajam pun bosah-bosah Akhirnya bila kita baca so khabar Bondo yang menjadi keutamaan kita bukan isu Orang Syria, Bondo Bantai Bukan cerita penyelewengan pilihan raya di Mosi Saat uh, Ikhwanul Muslimin eh, Gerakan Islam dah nak menang monang di, di, di, Dibatalkan pula keputusan pilihan raya Dibatalkan hampir 1 per 3 daripada calon ikhwan yang menang ni Dalam pilihan raya Mosi Akhirnya orang tak tahu pasal apa Orang tak minat baca tu ha, Orang rumah baca yang bahagian hiburan tu ha, Bahagian hiburan tu Ha, apa nama Apa nama contoh tu Apa nama tu Artis baru kahwin Saya belum berhasrat nak dapat anak lagi Wah itu pun masuk <tuh>. ha, Ilah, ilah Cakap dengan lelaki sendiri Sudahlah Tak usahlah masuk dalam Sok khabar kan ha, Tapi sebab orang kita gomah Macam tu Sok Statement dia tu Ada orang respon pula ha, Kalau dah kahwin Mesti ada dua anak Ada bergaduh pula dia dah Tentang berjuang Tentang gomah lah Tentang itu ke tak Itu korsif-korsif Tentang tu ni yang berlaku lah bila Nabi S.A.W. bercerita tentang Isra' wal-Mi'raj didustai oleh golongan-golongan eh, yang awal kepada Islam yang menerimanya hanyalah eh, Sayyidina Abu Bakar as siddiq dan juga beberapa orang umat-umat umat Islam sebab ha. itu bila dusturkan ayat-ayat Allah Ta'ala ni tak ada nilai lagi dah orang tu kalau dia mengaku dia is Islam Begitu, sebab itu bila orang tanya dengan Nabi, ya Rasulullah kata dia eh kau betul kok? Eh, kau betul kau puji puji nanti aksur lah tadi Haa, tentu dia kuang layak kampung macam tu lah Dia kata, betul Kau tak cahaya pun, payah dia nak cahaya lah nah, Lalu katanya apa? Kata Nabi Apalah, kau kalau kau tak cahaya, kau puji tanya dengan Sayyidina Omar, kata Kata Nabi, kau puji tanya Sayyidina Omar Sayyidina ada jawapan ni, kata dia Kau naik apa, ha, kau puji tanya Sayyidina Omar soalan nah, Lalu, kau puji tanya Sayyidina Omar Sayyidina pun jawab Haa, kau jawab, kau nak tahu jawapan ni, kata dia Ha, jawapan ni ni ha Tak faham Dia ambil eh, padang pun cenggu uh, pelu eh. ha, Pasal bagi orang Islam Dia tidak boleh ragu sedikit pun Daripada mukjizat, Tak boleh ragu sedikit pun Daripada keterangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Wajib percaya ha, Kalau Abu Jahal tu lain lah ha, ne? Hebat cerita Israq Mi'raj ni Pagi tu Nabi tu monu Nak cerita ke orang Macam mana nak cerita ni Nak cerita ni Malam tadi pergi majlis Aksu Malam tadi balik Uh, balik juga semula sebagainya Jumpa-jumpa sebagainya Nak cerita Abu Jahal pun lalu pagi tu Dia dalam perjalanan Pimpin nasib lomak Jumpa Rambi <gul> <sukur>. Dia orang <sukur>. tanya Apa sahabat ni Muhammad, Aku ni tengah rosah fikir ni Cuma nak cerita ke orang ni, ni yang malam tadi Aku pergi masjid daftar Abu Jahal kata apa Wah ni cerita bagus ni kata dia. Ha, Tengok Pandai dia Strategi dia kan ha, Abu Jahal kata Ha ah, ni bagus ni Kata dia dia orang lah yang membesar-besarkan cerita tu. Ah ha, tak apa wahai Muhammad. Kau jangan risau. Kau duduk di sini kata dia. Aku akan buat poster, aku akan buat pengumuman, aku akan beritahu dalam surat khabar dan TV suruh orang, orang ramai datang. Jangan gurui buanglah. Tak lah ada poster atau dalam TV dah. Kau jangan risau. Dia. Kau tak payah panggil orang. Dia. Aku akan kumpulkan orang. Tujuan apa? Abu Jahal ni kumpulkan orang Supaya bila Nabi cerita nanti dia boleh mengaitkan Nabi dengan lebih besar lagi. Eh, nak menggelarkan Nabi dengan pembohongan dan sebagainya dengan lebih besar lagi tak ponak-ponak Abu Jahal tolong Nabi untuk sampaikan kebenaran pada orang tiba-tiba hari tu Abu Jahal offer pula jangan risau, Dia dan panggil orang ramai gitu dia, ha, dia bilang musuh ni mula jahat yang jahat ni mula baik yang tu jago jaga lah kembali aduh lah tu ha, biasa eh, dia memang jahat tiba-tiba eh tak ponak-ponak selalu dia yang ngacau ceramah kita tiba-tiba dia nak buat ceramah bagi kita pula lagi jago tu Ha, contoh eh. ha, eh. Ada lah tu Ada udang di sebalik batu lah tu Ada udang di sebalik mie lah tu ha, Selalu kita buat ceramah ni Ada buat ceramah ni Macam tu lah peju eh. ni, ni Nabi Nga eh, ha, Bukan zaman hari ni ha, eh. Hari ni pun lebih buang macam tu Buang Eh, air Kita ha, buat ceramah ni Eh dia buat ceramah tu Speaker ni godang lah speaker kita tu ha, eh. Speaker ni godang tu speaker kita ni. Eh dia nak ngacau, eh. Ha, eh, Kau dah siang malam Bagi potang kau belas ah, Sudahlah tu Kau buat ceramah ni Buat apa maknanya dia pun tak percaya apa yang dibelas dalam TV yang Abang, dia pun tak masuk pakai ceramah juga sekarang. Ha nah, eh. Tukar Malaysia ni musih-musih tuan-tuan. Ha eh. Allahu a'lam. dikumpul-kumpulkan orang. Eh? lalu dia kata wahai Muhammad cerito sekarang, cerito sekarang. Cerito itu dengan tujuan bukan nak percaya. Cerito tu dengan tujuan nak mendustai apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuju saja oh, nak main-mainkan Nabi. Ha nah, eh. Cabar Nabi. Kalau botol malam tadi pi Masjid al cuba cerita kat kita bapa tiang mesti afsor Nabi kata aku ni pertama kali pergi. Sekali ya pergi. Pergi pula bukan pergi melancung tu Pergi beribadat. Nabi mengimamkan solat. Di, di, diikuti oleh para anbiya yang terdahulu. Itu. bukan pergi melancung, orang pergi melancung lah tahu apa tiang, sebab dia pergi melancung, mik gambar sebagainya. Nabi pergi beribadat. Lalu Allah Taala kurniakan pada Nabi satu kelebihan. Nabi nampak bentuk Masjid al tu dan Nabi boleh cerita pula pada orang ramai. Ha Masjid Al-Aqsa ni bentuk begini begini. Nabi tanya, "Betul tak apa aku cerita tu?" Dia jawab apa? Sebenarnya kita pun tak tahu bentuk dia. Ha. Tanjo orang ramai nak mengacau ya tuan-tuan. Mencabar Belodio pun tak tahu. Benar dan benda tak guna ada, tak ada. eh. Pertama kali pergi manolah tahu berapa tiang bentuk gambaran dan sebagainya. Tuan-tuan yang hari-hari datang ke surau ni pun kalau saya tanya berapa lain kafe? Tengok Yang kio sekarang Berapa lain kapet ni Terus so, datang tu buat kojo gitu Bukan kio lain kapet ni Disuruh tu Kojo gitu semayang ni Menghadap Allah SWT Bukan pergi kojo Kio tiang Dia nak coba kan Bagaimana dahsyat Dia romang cabar Bono-bono yang tak menasabah Dan bila dicabar Bono tak menasabah ni Bila orang boleh buat ada takut pula tu Tahu dia takut ha, Kita tak beri pinjaman PTPN Pada dia, dia Cabar contoh-contoh ha, Betul bila kata, okey tak apa, tak beri tak apa Kita boleh beri kita dulu, ah, dah kisau lah dia kita, kita, kita beri balik, kita beri balik Sama lah tu, lebih kurang lah tu lebih ha, kurang lah, lu fikirlah sendiri ha, eh, Tu cabar bunuh-bunuh tak bunuh sabar. Tapi bila orang, Nabi boleh jawab Akhirnya dia sendiri pun pun, dia pun tak tahu juga Main ha, perangai tu Nabi duk kata ha, malam perjalanan balik aku nampak ada Satu gerum, rombongan dia kata, kejap dia sampai Di, di Mekah ni, banyak ni jumlah Begitu lebih kurang Nabi cerita Lepas tu sampai rumungan tu Dengan jumlah yang Nabi sobut Dengan nak po yang dibawanya Berapa ekor kudonya Berapa ekor untung Semua sebagainya Maka orang pun tercongak Daripada mana Nabi tahu orang tu lalu Melainkan Nabi memang lalu jalan tu malam tu nah, Dah 2 kosong lah Maksudnya dua hujah Nabi botol lah Dia kalau main bola ni 2 kosong ni Biasanya kalau leading 2 kosong ni InsyaAllah selesor lah ha. Kecuali Malaysia lawan Singapura lah kan ha. Malam ini tengok seri pula dua sama kan ha, eh? ha, dua kosong ni biasa leading lah akhirnya ditanya wahai oh, rasulullah kala waktu malam tadi pergi israk kata dia kami nak tanya satu dia kata dia cubuh angkat kaki kanan kata dia ada mula dah mencabar benda tak munasabah pula dah tuan-tuan ha duk cabar benda tak tak munasabah ha akhirnya nabi angkat kanan angkat gigi dan nabi turun kaki kanan angkat gigi dia kata lah dua-dua kata angkat dua-dua kita nak tengok angkat dua-dua nabi kata mana boleh angkat dua-dua angkat dua-dua kaki jatuhlah aku kata Nabi. Angkat tu, angkat angkat angkat. Ha. Eh. Orang macam tu. Ha, eh. Angkat dua-dua kaki ni. Nabi kata tak boleh nanti kalau angkat nanti jatuh. Ha, lalu dia kata tengok kakinya pun dia tak boleh angkat dua-dua. Macam mana dia kata malam tadi pergi Israq, pergi Masjid Al-Aqsa? So. Ha, tengok cara mereka mendustakan. Persoalannya satu je hikmah dia. Kenapa Allah tak beri mujizat pada Nabi pada waktu itu, Nabi boleh angkat dua-dua kaki kata -kata. Kalau Nabi tu, Abang kan sonang, dia terbang kan senang, senyap juga. Nah, nak tu. Ha, ha, ha. Tak tak jahil, kan? <laughs> Tapi Allah tak beri macam tu. Kenapa? Nah, Allah nak ajar kita batasan hadnya kita berhujah dengan orang jahil ni. Batasan dan hadnya berhujah dengan golongan-golongan yang menontang tu bukan bukan di atas dasar hujah, tapi menontang tu hanya semata-mata kerana fi qulubihim Dalam hatinya ada, ada penyakit, memang ada penyakit. Ha, nah, eh, Saya nak jawab. Kalau Allah Taala nak beri boleh tak? Allah Taala boleh beri mukjizat pada nabi, boleh terbang, boom, ha, tak percaya balik. Setuju kalau macam tu apa? Bila dia cakap Adakah benda lain dia kan dia kan tolong? Haa ni sihir ni kata dia Haa ni besok ni Macam zaman Fir'aun dululah Ada yang peta obang-tobang ni besok ni Macam tu bila hujah mereka Sebab itu ada batasan dia Haa sebab itu berhujah dengan orang jahil ni Dia ada batasan dia Kita layan lebih-lebih kan kita jadi jahil lebih benda dia lagi Setakat mana yang kita mampu untuk sampaikan Sampai ke tahap dia tak mencabar benda yang tak pernah sabar Kita boleh layan Haa mak tu dia nak lawan orang jahil ni tuan-tuan jangan kita terikut dengan kejahilan dia. Ha? jangan kita termakan dengan provokasi murah dia. Dia cakap dia jahil dialah. Kita ikut cara kita yang berpremod dengan hujah kita. <coughs> Macam lawan orang gilolah lah kan, ya? Dia lawan orang gilo ni akhirnya kita boleh jadi gilo. Dia tanya orang gilo, Apa kau ni gilo? Kau tu mana <coughs> orang gilo kau gilo dah Orang gilo ni cerita orang gilo yang dia nak terjun bangunan tu, dia nak terjun tangki air, dia naik tangki air dia nak terjun tangki air. Madu wujud. Torjun kan? Torjun kan? Panggil bombo, panggil JPAM Semua panggil lah Suruh bubuh jilang bawah tu bagi orang gilor ni jangan Mati Rupul nah. eh? penyelusayan tu macam mana? Nak lawan orang gilor ni? Tanggil orang gilor juga lawan orang gilor tu Baru boleh turun dah nah. Yang lagi gilor daripada orang gilor yang torjun tadi Orang pun terfikir, tak payah panggil orang gilor Orang yang gilor ni lagi gilor daripada orang nak torjun tadi Dia kata kopi padai, boleh pisau blit Pisau blit yang cukup orang janggut tu lah dia boleh. Nampak apa tu? Bali jalah orang gila tu. Ha orang gilalah marah orang butuh. Ha eh. Dia naik episod boleh dia pun dekat. Dia duduk bawah tiang tangki tu, dia panggil orang gila atas tu. Eh kau terojol lah. Kang dan tobang tangki ni kang kata dia. Ha grek grek grek dia pe buat pelah grek grek. Orang gila atas ni kata apa? Ish, dia bawah ni gila ni kata dia. Kang botuh ditobang parah dan kan kata dia. Akhirnya turun deh. Ai wak siapalah nak capuh boleh lawan ni? Orang gila yang boleh lawan gila ni. Nah, itu kalau kalau nak berhujah hujahlah dengan cara matang baru bila kita berhujah kita akan menzahirkan ha, kebenaran ha, wallahu alam baik kemudian yang keempat yang dimaksudkan juga dengan zalim itu adalah al hukmu bi ghairi ma anzalallah ini Allah sebut dalam al-Quran mereka yang berhukum kepada sesuatu yang selain daripada Allah subhanahu wa taala Allah sebut dalam suratul maidah ayat yang ke-45 Allah kata apa wa man lam yahkum bima zalallah Siapa yang tidak berhukum berselain Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang Orang-orang yang zalim Nah Ini juga maksud daripada zalim Tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang seterusnya Allah menyebut zalim itu juga maksudnya adalah Menyembunyikan kebenaran ha. Dia tak tolak kebenaran ha dia nak tolak dia tak sanggup sebab dia tahu betul betul tetapi apa tapi dia menyembunyikan kebenaran itu juga maksud zalim Allah kata apa wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah dalam suratul baqarah ayat 140 Allah kata siapakah lagi yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan penyaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebenaran juga membawa maksud zalim berdasarkan surah baqarah ayat yang ke-140 eh dia tak cakap tipu dia tak cakap bohong dia tak cakap bono batil tapi bono yang hak tu dia sungguh dia sembunyikan macam mana saya dah uh, bono ni kata dia uh, bono ni kata dia nak kata betul pun tak nak kata tak betul pun tak habis dia. mana uh, ni saya rasa bahawa kata dia macam-macam macam, -macam Cakaplah betul-betul kan suan apa hukum K-pop nah, contoh kan kata haram tu ni sanang kan ni haram ni mabuk ada percampuran semua macam tak kata itu lapi betul tuan. Sepatutnya tidak ada kata lah Cakaplah betul betul. Haram betul sana. Sepatutnya tidak ada kata, kata oh, bil hikmah betul. Hikmah sungguh cakap eh. Lombok sungguh. Sepatutnya tidak ada. Wah bila tang orang pandai tau. Ha kan? Cakap banyak kan orang ni kan. Ha, eh. haram kata dia. haram Fatwa Ha eh. haram Tak 몰ah. Kita akulah fatuah. Ha eh Tiba-tiba bila tanya Apakah status fatwa mengenai perkara tersebut Tiba-tiba eh, dia jawab ke Sebenarnya itu bukan fatwa Itu nasihat Kata dia pula dah <laughs> Akhirnya orang jadi keliru Fatwa oh nasihat Oh, Habis cuma, motor hukum ni boleh ke tak boleh ni ha, Ini bukan fatwa Tak pernah kita keluar fatwa Kita cuma keluar nasihat Kalau keluar nasihat Apakah nak pakai majlis fatwa pula Banyak lagi institusi lain Ha, yang boleh digunakan untuk keluarkan nasihat tak apalah orang kata tak apa fatwa ha, baik. Macam isu yang ni orang sebut. Haji ke pilihan gayo? Pilihan gayo ke haji? Ah ha, time ni macam fatwa kena keluar fatwa. Majlis fatwa kena keluar fatwa. Fatwa apa? Bukan fatwa kalau menangguhkan haji tu saja. Fatwa apa hukum baik pilihan gayo time musim haji? Itu fatwa betul boleh tanya. Ha, so apa tuan-tuan? Haji ni musimnya telah ditentukan oleh Allah bulan Zulhijah. Allah dah tentu dah Musim haji ni bulan Zulijjah Musim pilihan gayur ni tak sobut pun bila dah Quran Ada apa sebut? Tidaklah kau adakan bulan pilihan gayur itu Di saat kau rasa kau dah nak menang kan? Ada. Ataupun pada bulan-bulan haram Bulan rejab Itu elok tak? Maknanya kau nak no ikut Yang nak ikut apa? Ikutlah apa yang telah ditentukan oleh Allah Haji itu Allah dah tentu dah bilo waktu Ikutlah haji itu Kan senang? Wah pusing sana, pusing sana. Saya berapa tu, saya pecoh apa-apa? Ha, eh, sebab itu bau orang. Ha, ha. Tak pernah boleh dah kita kacau orang bunyol Kan? Ha, eh. ha, eh. Gorang, ha eh. Tengok orang ni ah. Tengok tengok tu ya Allah ya Rabbi, orang merungai. Ha, eh. Baik cuba pula tanya dulu apa hukumnya beli raya time? Time musim banjir. Siapa yang bersalah? Jangan duk pising orang yang menangguhkan lagi. Eh. Cuba tanya dulu, Kenapa oh, nak bermusim banjir pula? Ha ni persoalan dia. Ha sepatutnyalah. Ini bukan cerita politik ni tentang, tuan ini cerita agama ni. Ya kita luas sikit pemikiran judul tu, jangan itu sambil kan ha, Gokap, kita tengok kan ha, Tengok TV, gokap kan Baiklah TV tu, orang-orang 1000 setengah Kalau RM3 lah TV tu, hari-hari kita sepak Tapi dah mahal tu, fikir eh, kan Yang senang jangan tengok neng. Yang senang jangan tengok Kalau ha, takit hati kan Allah, Allah. Eh, lah pun lo betul Jangan bunyi-bunyikan kebenaran Terakhir kan sesuatu yang benar itu Kenapa orang yang menzahirkan kebenaran ini dijanjikan oleh Allah Taala pertolongan. Allah yang beri pertolongan kepada mereka. Oh, jangan takut. Ha nah, eh? a'lam lah. Eh? Kemudian yang seterusnya Allah Subhanahu Wa menyebut nah, dalam Quran dalam uh, surah yang seterusnya iaitu surah Al-Baqarah juga ayat 229. Allah kata apa? Orang yang dikatakan zalim itu adalah orang yang melampaui daripada had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa tajjawad alhudud allati haddaha Allah laha melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hudud Allah fa ulaiika siapa yang melampaui had yang telah ditetapkan oleh Allah maka dia zalim dan seterusnya Allah juga menyebut maksud zalim itu adalah mengikut hawa nafsu dan meninggalkan syariat Allah sebagaimana dalam suratul alqasas ayat yang kelima puluh itba'ul hawa mereka mengikut hawa nafsu keinginan dia hawa dia apa yang diinginkan dan juga meninggalkan syariat syariat Allah Subhanahu wa taala ini juga maksud zalim kemudian yang terakhir Allah sebut juga dalam quran orang yang zalim itu termasuk zaliman itu termasuk adalah apabila disebut ayat-ayat Allah kemudian dia tidak beringat tidak mengambil peringatan daripada ayat-ayat tersebut waman azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihif a'rada anha Siapakah di kalangan manusia itu yang apabila dia zalim di kalangan manusia itu daripada mereka yang apabila disebutkan ayat Allah kemudian dia berpaling daripada ayat tersebut ini Allah sebut dalam surah Kahfi ayat 57. Eh, Gambaran orang yang bila sebut ayat Allah kemudian dia tak beringat dengan peringatan tersebut. Eh, kita beri ingat atas nama Allah kita beri peringatan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tak nak dengannya. Kadang-kadang dia pusing ke lain tentang yang kita sebut yang kita berikan sandaran adalah kepada apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang diamarankan oleh Nabi SAW Tapi jenis hati mereka ada penyakit. Betul ah? Ustaz tu memanglah cakap macam tu. dia tu memanglah macam tu. dia belilah cakap macam tu. Sedangkan apa yang diperkatakan itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Zalim manusia bila mana menyandarkan sesuatu ayat-ayat Allah Subhanahu taala, tiba-tiba dia menolak, dia tak dia enggan menerima dan sebagainya manusia ni ini padanlah memanglah kekurangan tapi nak sebut sandarannya kepada apa sandarannya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala mendustai ayat Allah menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil peringatan daripada ayat Allah itu juga termasuk dalam salah satu daripada maksud dan kelompok zalim yang dinyatakan oleh Allah Taala dalam Al-Quran baik Allah alam Jadi saya rasa cukuplah buat dulu untuk apa dapat saya sampaikan pada pagi ni Uh, kitab ni saya ambil daripada uh, kitab Jundullah, eh, kitab Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan karangan Said Hawar rahimallahu taala alaih. Tab Jundullah, tentera-tentera uh, Allah di antara ilmu dan juga akhlak, eh, karangan Said Hawar rahimallahu taala alaih. Jundullah ya. Eh. Malam kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Barasmala Bismillahirrahmanirrahim husna alladziina bilahi wallahu taala alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa bihi kadana al-tasahab al-usman bin Pagi pihak ah, Menteri, ucapkan terima kasih Jantar Tua, Puan Rakyat Tua Terima kasih, kasih uh, Sudian Ustaz Adil pagi ini Tepat ini, tuan-tuan dan perempuan Jemput minum di belakang uh, Pengumuman pada hari Rabu ini Kuliah bulanan uh, Datuk Mukti ditangguhkan tarikh ya, ke lain. Kemudian uh, Sambutan Isra Merah akan diadakan Pada 30 hari bulan uh, Jun, iaitu hari Sabtu uh, Kecelamatan jemputan Dalam Dr. Anu Wang Seng ya eh dapat pergi insya-Allah. Ini eh majlis taklimat kuasa dan eh dengan tasbih para universiti atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.